A varázslat. Egy. A pegazus nem fehér volt, hanem éjfekete. De a vattapamacsok alá lebukó napsugarak úgy játszottak kékesen fénylő szőrén, hogy aki megpillanthatta, azt hitte, bizony az ég kékje ráköltözött. Fejét nemesen felszegve, igazi tiszta tekintettel, mégsem gőgösen tartotta, sörénye csak éppen annyira lobogott, hogy ne bántsa a gazdáját a hátán. Szárnyai párhuzamosan, kecsesen és erőt sugalva mozogtak, elnyerték és tová engedték a láthatatlan szelet, és a levegő áramlatait, melyekkel sebesen tudtak haladni. Nem volt rajta nyereg vagy holmi földi testvér ilyen megosztott zabla vagy kengyel, Ura, aki egyben társa is volt, egy egyszerű barna, díszesen meghímzett terítőn ült a hátán. A férfi lazán kapaszkodott. Háta olyan egyenes vonalban állt szinte az egyre esötétedő ég felé, hogy kardot lehetett volna hozzáigazítani. Arcán halvány mosoly derengett, hosszú haja hullámosan verte nem túl széles vállait. Ruhája egyszerű darab volt. Igazodott a lóhoz és a pokróchhoz is, enyhe barna és sárgás színekkel öltöztette felőt. Derekán egy sötétebb öff balvállától pedig egy vékonyabb szív futott keresztbe hozzá, és egy apró fehér csontkapocsban végződött. Szemei nevettek, de annyira fáradtan pislogtak a hátuk mögött hagyott távtól, hogy amíg lehetett, a napot nézte, hogy ne csukódjanak le szemhíjai. Lassan már két éve, hogy elindultunk törte meg a csendet a pegazus. – Igaz, de micsoda harcon vagyunk túl? – felelt a férfi, majd megsimított a társa nyakát. – Az csak a te harcod volt, de engem csak jutalmul kaptál érte. A férfi egy küldetés részeként emberi életért harcolt a fekete káosz seregei ellen, és a hosszú kimerítő napok után győzni tudott. Miután megsebezte az ellenséget, legyőzte a harcosokat, összeesett, majd amikor magához tért, ott állt felette a pegazus, aki megbökte orrával, és erőt adott neki, hogy folytassa a feladatát. Azt, aminek csak egy része volt, az akkor már a múltat jelentő küzdelem. – És most hová tartunk? – kérdezte a pegazus. – Talánunk kellene egy... – kezdte a férfi, majd mire befejezte volna a mondatát, a társ megmozdította fejét, hogy jelezze, mit árul fel előttük, nem sokkal a felhők között. – Egy kristálytornyot. Lassíts kérlek, Ártelusz! Az áttetsző és mégis mindent magába errejtő csoda a felhők tört az ég felé. Karcsú tornyai úgy meredtek felfelé, mint egy hatalmas gyémát újai integetnének az errefelé felé kóbor kóborharcosoknak. Az olyanoknak, mint ők. A tornyok egymásnak tükrözték a fényeiket, s ugyancsak az egyiknek a tetején volt igazi világosságot adó pislákolás, a többi is csillogott. Ahogy megközelítették, a harcos óvatosabb lett. Pupillái összeszűkültek tengerkék szemeiben, és kíváncsian fürkészte a tündéri építményt. A felhők alatti rész teljesen elveszett a mélységben. De ott már nem is fény lett semmi, csak a rejtett homályból egyre feljebb húszó feketeség. És ez a feketeség a nem annyira fénylő tornyokon szertre repedéseket rajzolta. Ezek behálóztak mindent, és csak azon nem tudtak még a csúcsig feljutni, aminek egy ablakából időnként kikacsingatott egy gyertya lángja. – Honnan került ide vajon ez a torony? – kérdezett hátra Árterusz. – Mosolyog azt nyugodtan, de amikor magamhoz tértem ott a messziben, én láttam ezt a tornyot, és tudtam, hogy utunk majd egyszer elvezet ide. – Félő, hogy valami varázslat van a dologban. Az eféle dolgokat én is előre tudom, megérzem. De ez csak feltűnt. Némán körberepülték a most már a sötétben egyként fénylő csúcsot, majd kicsit távolabbron megpróbáltak belesni az ajtón. Ki vagy te? Lépett ki egy lány az erkére hirtelen. A harcos nem tudott megszólalni. A csoda, ami két lábon és hófehér ruhában, ében fekete hosszú hajjal és csodálatos szemekkel állt vele szemben, megigézte. Megállt az idő. Elaludt a hold, a csillagok nem szurkálták ki messzebb a világot, nem hallatszott a szél, nem suhogott a Pegazus szárnyasem. sem. Talán még a mélyben megbújó denevérek, tücskök is elhallgattak hirtelen. A nevem Dáron és a társam Ártelusz. Örülök nektek, nevetett lány, majd rózsaszín arcán megjelent egy vékony mosoly. Az én nevem Szeratin. Bizonyára messziről jöttetek, mondhatnám, hogy pihenjetek meg, de nem tudok segíteni. Nem vagyunk fáradtak, felelte bugyután dáron. A lány hirtelen az ajkához kapott, majd szemeivel egy apró tárgyat követett a mélység felé, ami zavarában kiesett a kezéből, s aláhullott. A halván rózsaszint kendő tekeregve lágyan indult el lefelé, pont úgy, ahogy egy pihen madártól, amikor kiesik a széltől egy vadás szárnyaljából, aztán forogva és lebegve keresi az utat a föld felé. Dárom pillanatokkal később a pegazussal sebesen utána eredve igyekezett beérni a majdnem áttetsző kendőt, de az, amilyen könnyű volt, valamiért olyan gyorsan sietett lefelé. Alig érték el a felhők alsó felét, ahol már nem volt semmi, csak a sűrű és koron fekete láthatatlanság, amikor sikerült elkapnia az elejtett ruhácskát. – Ezt viszont tudom, hogy nem volt véletlen – jelezte Árhelus. Ez a lány szép, meg kell tudnom, hogy miért van itt, szólt a harcos, mintha nem is hallotta volna társa mondatát. Légy egy kicsit óvatosabb, magas ez a torony, és érzem, hogy gyengülnek a szárnyaim. A neve is cseng az ében, hangja zenél a világban, szemei fény gyújtanak nekem a sötétben, amiha belenézhetek, szinte megvakít. Hallod, amit mondok? Nagyon elfáradtak a szárnyaim. Felérve az erkéhez a levegőt és daron minden porcikáját megbizsergettető lány már nem volt ott, s a fények is kialudtak, és mind az ablak, mind az ajtó bezárult. Hozd el holnap, hangzott valahonnan, s a hang mindent betöltött. Úgy lesz, felelt a férfi, majd, hogy a fekete pegazus is pihenhessen, s miha van rább eljöjjön a másnap, pihenőhelyet keresve a föld felé irányított a társát. Az őket átfogó ég körülöttük egy részen meghalványodott, valami világított nekik, valami segítette a lejutást. És aztán a tábor helyen rakott tüzet is értette, a fáradtságot megszüntette, a fázást enyhítette. Érzem, hogy van erőd, hogy jobban tartott holnap magad a hátamon, és ez azt csugalja, hogy közelebb van, ahová igyekszünk, szóltad a pegazus a tűznél a távolba bámuló férfinek, aki kezében szorongatta a kendőt. Igen, én is érzem. Jó érzés. De vigyázz, ez a csoda. Kérlek, ne tördössze a kristályvarást. Ez most az enyém, s részben a tiéd is. Mióta nem is kaptunk erőt a naptól, vagy a holtól, a csillagoktól, a felhőktől? Régem. De ha ez is csak illúzió, meddig tart az eféle varázslat ereje? Ha meddig, azt hiszem. Meg ameddig itt ez a lány. Na ez az. Ő, a csoda itt van. Nekünk meg távolabb van, ahová el akarunk jutni. Honnan tudod, hogy nem ide kellett eljutnunk? kérdezett vissza Dáron. Nem tudom, ezt még a magamfajta pegazusok sem tudják. Akkor miért aggódsz? Itt fény van, meleg, erő, és amint fel kell a nap, talán az is kiderül, hogy több is él felé, mint amit gondolnánk. Lehet, sőt, hidd el, én szeretném. Egyszerűen csak azt kértem, hogy légy óvatos. Adjam vissza a kendőt, égesem emlékezetembe a mosolyát, a tekintetét, a nevét, és remélem, hogy egy valamikori célig kitart. Egy olyan vak célig, ami lehet, hogy nincs is. Egy újabb harcig, ahol lehet, hogy elragadnak a fekete erők. – Nem! – mordult föl Arhelus. Akkor miért van itt? Honnan került ide? – – Miért nem él egy herceg oldalán valahol a királyságban? – kérdezett a négy lábú. – Várom, hogy jöjjön, aki majd úgy adja vissza a kendőmet, hogy tudjam, ő az, aki megmutatja majd a kiáratot a toronyból. – Hangzott a két barát tudatában egyszerre. – Akkor ezt élet csak illúzió? – kérdezett fel a harcos, mintha Szeratin ott állna mellette. – Az illúzió valóság, ha úgy éled meg. Ha te azt akarod, hogy tiéd legyen a varázslat, akkor a sajátodnak tudhatod. Felelt a semmiből a lány, majd megjelent átlátszó kötként a tűz mellett, és megkerülve a lobogást, odabújta a harcoshoz. Ha most itt vagy, holnap is itt leszel? Kérdezte tőle a férfi, és megölelte a semmit, ami abban a pillanatban megfoghatóvá vált. Testet öltött. Ott volt a karjaiban, szeratint. Hallott a lélegzését, érezte a szívedobogását, a simogatását. – Ha holnap nem leszek itt vagy ott fent, akkor most nem ölelsz meg? Nem szorítasz magadhoz? Emelte fel a fejét a megtestesül és olyan mélyen nézett a férfi szemébe, hogy amaz válaszul megcsókoltak. – Igaz, most itt vagy. Most van minden, ami számít. Holnap majd lehet, hogy más lesz, de az is lehet, hogy ugyanez, vagy még jobb. – Én alszom. S ha menni kell, Ébresz fel! – szólt a pegazus, majd komótosan belépdelt egy széles fa mögé, és lecsukta kristálytiszta szemeit. És akkor addig megfagyott az idő, nem jött a holnap, nem aludt ki a tűz, és a táj hallgatagon követte Árteluszt, s a két emberen kívül mindenkit.